Hoofdstuk 2 Die nieuwe voorhangsel in die tempel se werk aan die voorhangsel In die tyd was daar een voorhangsel in die tempel nodig, omdat die ouwe hier en daar al baie verweer was, wat die oog geskaad het. Die priesters het met mekaar oorleg hou en gesê, Laat ons in die tempel van die meestere een voorhangsel maak, om die beskadigde een te bedek. Want die meester kan immers van dag of morgen kom, soos daar geskryf staan. Hoe sou ons dan voor hom staan, indien hy die tempel so dier ons verwaarloos sou aantref? Die hoofpriester sê echter, oordeel toch nie so blind nie, asof die meester, wie sy heiligdom in die tempel is, nie sou weet hoe dit met die tempel gesteld is nie. Roep nie te siewe onbevlekte maagte uit die stam van David op, dan sal ons dier een looting laat bepaal hoe die werk verdeel moet word. Die dienaars het nou uitgegaan om die maagte uit die stam van David te soek, maar net sês meisies daarvan kon die goedkering van die hoopriester wegdra. Hy het homself echter daaraan herinner, dat Miriam, wat eers enkele weke gelede onder Jozefse sorg gestel was, ook uit die stam van David was, en hy het het onmiddellik aan die dienaars laat meedeel. Dadelijk het die dienaars daarop uitgegaan, om dit aan Josef mee te deel. Hy het, begeleid dier die tempeldienaars, Miriam weer na die tempel teruggebring. Toe die meisies in die voorhof versamel was, het die hoepriester dadelijk gekom en hulle allemaal in die tempel van die meester binnengeleid. Toe hulle byeen was in die tempel van die meester, het die hoepriester dadelijk die woord geneem en gesê, Luister, jong meisies, het die stam van David, wat volgens Javese wil bepaal het, dat die fijn werk aan die voorhangsel wat die allerheiligste sky van die rest van die tempel altyd dier die maagde sy stam vervaardig moet word. Volgens sy testament moet die menigvoldige werk dier uitloting verdeel wort en dan moet elke meisie die werk wat aan haar opgedra is na gelang van haar vaardigheid so goed as moendlik vervaardig wort. Kyk, daarvoor jylle hang die verweerde voorhangselt en hier op die gouwe tafel het die verskillende materiale al gereed vir bewerking. Julle sien dat die werk rechtig nodig is. Laat ons dis maar dadelijk gaan lood, so dat dit dan sal blyk wie van julle die gouddraad moet gaan spin, wie die amyhand en wie die katoendrade, die sydrade, die hyasintklerige, die skarlaken en die echte purper. Skychter het die meisies hulle looikies getrek terwyl die hoopriester vir hulle gebid het. Toe hulle volgens die voorskrifte geloot het, was dit duidelik hoe die take verdeel moes word. An Miriam, die dochter van Anna en Joachim, het dier die loting die skarlaken en die sywerpurpel toegeval. Die meisie het Elohim vir hierdie baremhartige toewysing en toedeling van so'n roemryke werk tot sy eer gedank, die werk opgeneem en het daarmee, begeleider Jozef, weer huis toegegaan. Daar aangekom, gaan Miriam dadelijk welmoedig aan die werk. Jozef het haar aangeraai om eiwerig te werk, haar gesien en toe dadelijk weer terug na die huis gegaan waaraan hy gebouw het. Dit alles het in die selfde tyd plaasgevind dat Zachariah, wat in die tempel die rookoffer verzorg het, vanwee sy ongeloof met stomheid geslaan is. Daarom is daar in sy plek een plaasvervanger aangestel, onder wie sy leiding die looting vir hierdie werk gehou is. Miriam, wat sowel met Zachariah as met die plaasvervanger verwant was, word daardier tot dubbele ywer aangespoor om werkelijk spoedig ja, indien moontlik eerste met haar taak klaar te wees. Sy het haar vluit echter geen sinds uit eersig verdubbel nie, maar alleenlik om Jahwe Elohim daardier in echte groot vreegte mee te berei, dier haar taak so goed en so vinnig as moontlik klaar te maak. Sy het eers aan die skarlaken begin, wat met groot opletendheid gespin moes wort, om die dikte van die draad so gelijkmatig moendlik te kry. Miriam het die skarlaken drade met groot bekwaamheid gespin, so dat elkeen wat Joosef sy huis besoek het, uiters verbaas was oor die buitengewille vaardigheid van Miriam. In net drie dae was Miriam al met die skarlaken klaar, waarna sy dadelijk aan die pirper begin werk het, maar omdat sy dit telkens moes bevochtig, moes hy tydens die werk dikwels met die kruik na buiten gaan om haar water te gaan haal.